Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, Glaub mir, nur. George, n Julian und Dick saßen in einem Flugzeug, das sie zusammen mit anderen Kindern nach Brasilien bringen sollte. Auch ihr Hund Timmy machte die Reise mit. Er hockte allerdings unterhalb der Passagierkabine in einem Zwinger. Es war nicht mehr weit bis Rio de Janeiro. Aufgeregt blickten sie alle durch die Fenster hinaus. Musste nicht schon bald der berühmte Zuckerhut in Sicht kommen? Jeder hoffte, ihn zuerst zu sehen. Kannst du schon etwas erkennen, George? Nein, es dauert wohl noch etwas. Ich finde es toll, dass wir von der wissenschaftlichen Gesellschaft zu einem Schüleraustausch nach Brasilien eingeladen worden sind. Dass wir dabei sind, super. Ich bin äh. gespannt, was wir hier für ein Abenteuer erleben werden. Hoffentlich keine. Ich möchte einmal einen Urlaub ohne Abenteuer erleben. Ganz ruhig und ohne Aufregungen. Ich fürchte, damit wird es nichts sein. Sieh doch mal da vorn. Hat der Mann nicht eine Pistole? Das kann doch nicht wahr sein. Er bedroht die das damit. Himmel, bloß keine Flugzeuganführung. Da kommen noch zwei Männer aus dem Cockpit. Du meine Güte, sie sind auch mit Pistolen bewaffnet. Also doch, Luftpiraten. Oh nein, so kurz vor dem Ziel. Meine Damen und Herren, wir müssen uns der Gewalt beugen. Ich bitte Sie alle, Ruhe zu bewahren. hört zu, Leute, wir übernehmen das Flugzeug. Was machen los? <lacht> Ruhe! Seid still! Ihr seht, dass wir Waffen haben. Wir werden die Waffen benutzen, wenn ihr uns dazu zwingt. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir das tun. Seid bloß vorsichtig. Die Maschine befindet sich in unserer Hand. Sie wird von unserem Piloten geflogen. Mist! Wir landen wie vorgesehen in Rio. Die meisten Passagiere werden das Flugzeug dort verlassen. Ui, die meisten. Sie wollen einige als Geiseln behalten. Bleibt also ruhig, Leute. Dann habt ihr nichts zu befürchten. Seht mal, der Zuckerhut. Rios berühmter Berg. Nun klar, ich sehe ihn. Aber jetzt macht's mir keinen Spaß mehr. Das Flugzeug landete in Rio de Janeiro und einige Passagiere konnten aussteigen. Das Flugzeug wurde aufgetankt. Nun warteten die anderen Passagiere darauf, was geschehen würde. Einer der drei Flugzeugentführer hielt sich im Cockpit auf. Die anderen beiden ließen die Passagiere nicht aus den Augen. Marco, sag du es ihm. Okay, Lucien. sieh du dich schon mal um. Ich werde schon eine passende Geisel finden. Hör zu, Leute! Wir müssen uns vor einem Übergriff der Polizei schützen. Oh. Zu diesem Zweck brauchen wir eine Geisel, die an Bord bleibt. Auch das noch. Wir brauchen ein zartes, kleines Mädchen. Ja, so eine wie diese hier. Ja, so einem Mädchen würde niemand gerne etwas tun. Komm her, meine Süße. Du bist die perfekte Geisel. Nein, nicht N. Lassen Sie meine Schwester in Ruhe. Wurden weg von N. Das lassen wir nicht zu. Schluss jetzt! Uh. Unsinn. Seid ihr wahnsinnig? Ich wollte mich zwingen, auf euch zu schießen. schießen. Greif mich noch einmal an und es Schon gut, Sir, aber bitte nehmen Sie nicht meine Schwester. Nehmen Sie mich. Oder mich. Ich eigne mich besser als Geisel. Ihr wollt doch ein Mädchen, oder? Nun gut, ich bin eines. Du glaubst, dass du dich über mich lustig machen kannst, wie? Wenn du ein Mädchen bist, dann bin ich der Geisel von China. Und jetzt los, ich will die Blonde. Der Flugzeugentführer packte N bei der Hand und zerrte sie mit sich ins Cockpit. Und gleich darauf durften alle anderen Passagiere das Flugzeug verlassen. Als der letzte hinausgegangen war, startete die Maschine. N saß direkt hinter dem Piloten, als sie steil zu den Wolken aufstieg. Das wäre geschafft. Den schwersten Teil unseres Unternehmens haben wir hinter uns. Dank deiner freundlichen Anwesenheit, N, wird niemand unsere Verfolgung aufnehmen. Los, oh, Kleiner. Du darfst dich frei bewegen. Wenn du nicht hier im Cockpit bleiben willst, kannst du nach hinten gehen. Ich will bestimmt nicht hier bleiben. Ich bin froh, wenn ich ihr Gesicht nicht sehen muss. <lacht> oh, Mädchen, dir geht es wohl zu gut, wie? Nun geh schon. Glauben Sie bloß nicht, dass ich Angst vor Ihnen habe. Julien, George, Steak, wo kommt ihr denn her? Das zum Teufel würde ich auch gern wissen. Was macht ihr hier? Lucien, wieso sind die noch an Bord? Du hast gesagt, dass alle Passagiere ausgestiegen sind. Wer kommt denn auf den Gedanken, dass sie freiwillig bei uns bleiben? Nie im Leben würden wir Anne allein lassen. Mit ihr und unserem Hund Timmy sind wir die fünf Freunde. Wir halten immer zusammen, klar? Von mir aus seid fünf Freunde. Ein paar Geiseln mehr schaden nicht. Im Gegenteil. Danke, ich bin ja so froh, dass ihr hier seid. War doch klar. Heul mal nicht, Anne. Es wird schon alles gut werden. Mach dir keine Sorgen. In den nächsten Stunden geschah nicht viel. George holte Timmy aus dem Frachtraum und Julien musste den Flugzeugentführern essen und Getränke servieren. Die drei Männer waren durchaus freundlich zu den Kindern und dem Hund. Marco, warum haben Sie das Flugzeug eigentlich entführt? <lacht> das ist kein Geheimnis, George. Wir wollen nach Kolumbien. Dort werden wir einige gute Bekannte treffen. Und dann? Sie werden mit einer Menge Fracht zu uns an Bord kommen. Dann geht der Flug weiter in ein anderes Land. Ich verstehe. Sie wollen diese Fracht in ein anderes Land bringen, ohne dafür Zoll zu zahlen. Du bist ein kluges Kind. Rauschgift? Nein, kein Rauschgift. Was war das? Was ist los? Claude, was ist denn? Stimmt was nicht zum Piloten. Wir müssen wissen, was los ist. Warum wackelt denn das Flugzeug so? Ja. Wir stürzen ab. Seht doch, es geht steil nach unten. <lacht> Und uns ist nur Urwald. Claude, nun sag doch was. Zwei Triebwerke sind ausgefallen. Mit nur einem Triebwerk kann ich die Maschine nicht mehr halten. Stürzen wir ab? Ich muss eine Notlandung versuchen. Mitten im Urwald? Bist du wahnsinnig? Ja, es geht nicht anders. Wir verlieren immer mehr Höhe. Zurück auf die Sitze. Los doch. Schnallt euch an. Schnell. Was macht Los, Marco. Ganz nach hinten. Je weiter wir hinten sitzen, desto besser. Schnell, setzt euch und schneidet dich an. Ja. Zieht ja. die Schuhe aus und dann beugt euch nach vorne. Legt eure Arme um die Knie. Hoffentlich geht das gut. Ganz ruhig, gleich sind wir unten. Claude wird das schon machen. Die Bäume, sie brechen uns die Flügel an. Ja. Festhalten. Ja. ist vorbei. Ah. Wir sind gelandet. Seid ihr verletzt? Nein, nein, nein alles, alles okay. okay. Timmy. Oh. <lacht> wir haben es geschafft. Wir haben dem Teufel ein Schnippchen äh, geschlagen. Hey, Claude, das war fantastisch. Jetzt raus. Erstmal raus aus der Maschine. Hey, Claude. Claude, das war unglaublich. Du bist ein Ass. Müssen wir nicht raus? Die Maschine die kann, die explodieren. kann explodieren. Keine Angst. Jetzt nicht mehr. Ich habe schon den meisten Treibstoff abgelassen, als wir noch in der Luft waren. Es wird bald Hilfe hier sein, nicht wahr, Claude? Hoffentlich, George. Das Funkgerät ist hin. Ich muss es reparieren. Erst wenn das gelungen ist, können wir Hilfe herbeirufen. Ja, kleine Chinamann haben viel Glück gehabt. Ja, Marco. Wir sind in einem Sumpfgebiet gelandet. Daher sind wir weich aufgekommen. Wir sind nicht weit von der kolumbianischen Grenze entfernt. In der Nähe ist der Yapura, ein Nebenfluss des Amazonas. Und weit und breit keine Zivilisation. Nein, nur Urwald. Aber nur ein paar hundert Meter entfernt von uns ragt ein Felskegel aus dem Wald. Vielleicht können wir von dort aus etwas sehen. Na los, wir steigen aus. Die Kinder können auch mit rauskommen, wenn sie wollen. Alle verließen das Flugzeug und machten sich auf den Weg zu dem Felskegel. Staunend sahen sie sich um. Sie waren in einer völlig fremden Welt. Riesige Bäume erhoben sich vor ihnen. Farbenprächtige Papageien blickten aus dem dichten Laub auf sie herab, und eine Horde Affen begleitete sie auf dem Weg zu dem Felsen. Der Berg war überraschend leicht zu besteigen. Urwald. Soweit man sehen kann, nichts als Urwald. Oh, die grüne Hölle. Der Fluss ist der Yapura, und die Berge am Horizont sind die Anden. Wir sind hunderte von Kilometern von der Zivilisation entfernt. Was machen wir jetzt, Claude? Ihr braucht keine Angst zu haben, dass wir euch allein lassen. Sicherlich gelingt es mir, bald das Funkgerät zu reparieren. Und dann rufen wir Hilfe herbei. Ihre Freundin in Kolumbien? Nein, das geht leider nicht. Die haben keine Hubschrauber. Wir müssen uns an die offiziellen Stellen wenden. Claude will damit sagen, dass wir drei ausgespielt haben. Entweder gehen wir hier zugrunde oder wir landen im Gefängnis. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Zwei Tage lang blieben sie bei dem Flugzeug. Während dieser Zeit versuchten die drei Entführer, das Funkgerät zu reparieren. Es gelang ihnen nicht. So mussten sie das Flugzeug verlassen und zu Fuß am Fluss entlang gehen. Sie hofften auf diese Weise, irgendwann auf eine Siedlung zu stoßen. Es wurde ein außerordentlich anstrengender Marsch durch die Wildnis. Am dritten Abend nach dem Aufbruch schlugen sie ihr Lager auf einer Lichtung am Fluss auf. Puh, das quält. Können wir nicht trockenes Holz nehmen? Immer mit der Ruhe. Der Rauch vertreibt die Mücken oder legst du Wert darauf, von den Moskitos zerstochen zu werden? Nein, überhaupt nicht. Sei doch mal ruhig. Ich habe was gehört. Indianer, da sind Indianer. Marco, weg mit dem Gewehr. Was ist das? Timmy, sei still, sei endlich still. Beruhig dich, Timmy, bitte! Ganz ruhig. Die Ivaros sind gefährlich. Er richtet nur nicht die Waffen auf sie, sonst ist es aus mit uns. Fremde, mitkommen! Oh, du sprichst unsere Sprache. Wir sollen mitkommen? Wohin denn? Unser Dorf. Kommen. Es hat keinen Sinn, sich aufzulehnen. Wir müssen tun, was sie wollen. Also, packt eure Sachen zusammen und dann folgt ihnen. Der Schrecken saß ihnen in den Gliedern. Sie folgten den Wilden in den Urwald bis ins versteckt liegende Dorf der Indianer. Es war schon nach Mitternacht, als sie es erreichten. Es bestand aus mehreren Bambushütten, die zusammen einen großen Kreis bildeten. Kaum waren sie angekommen, als sie auch schon von neugierigen Frauen und Kindern umringt wurden. Ein hochgewachsener Indianer kam auf sie zu und blickte sie lange schweigend an. Geht in die Hütte! Der Häuptling befiehlt es. Gehorcht um Himmels Willen. Und reizt den Häuptling nicht. Der Mann ist gefährlich. Bitte, Simi, ganz ruhig. Die Indianer mögen es nicht, wenn du bellst. Ja, so ist gut. Du bist ein braver Hund. Ihr in diese Hütte. Die Kinder in die Hütte. Bleibt ganz ruhig. Ich habe damit gerechnet, dass wir getrennt werden. Morgen sieht schon alles ganz anders aus. Geht rein! Naja, ja, wir gehen ja schon. Wir sind Gefangene der Indianer, mitten im Urwald. Viele hundert Kilometer von der nächsten Stadt weg. Hier kommt doch nie jemand her, der uns helfen könnte. Ich finde, es reicht jetzt. Eine Katastrophe jagt die andere. Ja. Ein toller Brasilienurlaub. Erst eine Flugzeugentführung und dann eine Notlandung im Urwald. Und jetzt? Wisst ihr eigentlich, dass wir in den Händen von Schrumpfkopf-Indianern sind? Du glaubst doch nicht, dass sie uns die Köpfe abschneiden. Quatsch, keine Angst denn. So wild sind die Indianer gar nicht. Die Wachus haben früher mal Schrumpfköpfe gemacht, heute nicht mehr. Hört auf damit. Denkt lieber darüber nach, wie wir hier rauskommen. Wir müssten zum Flugzeug zurück. Da wären wir einigermaßen sicher. Glaubst du denn, dass wir es finden, jetzt mitten in der Nacht? Claude, Marco und Lucien müssten natürlich mitkommen. Mit ihnen zusammen schaffen wir es. Klar. Ohne sie wären wir aufgeschmissen. Glaubt ihr denn wirklich, dass wir von hier fliehen können? Wir müssen es auf jeden Fall versuchen. Das ist immer noch besser, als hier unter den Wilden zu bleiben und irgendwann mal schrappiert zu werden. Die Wände bestehen aus massiven Holzpfählen. Sie sind mit Lianen zusammengebunden. Aber da kommen wir nicht durch. Oder hat jemand von euch ein Messer dabei? Nein, die Indianer haben uns alles abgenommen. Und da draußen steht einer als Wache. Und dann sitzen wir fest. Eine Flucht ist unmöglich. Hey, die Tür ist nur angelehnt. Trotzdem kommen wir nicht raus. Der Indianer passt auf. Hör zu, ich habe eine Idee. Wir geben Timmy eine Nachricht für Claude und die anderen mit. Timmy? Wie denn? Ganz einfach. Ich schreibe eine Nachricht und befestige sie an Timmys Halsband. Und was willst du schreiben, George? Wir setzen alles auf eine Karte. Die meisten Jivachos haben sich schon zum Schlafen hingelegt. Wenn alle schlafen, überwältigen wir die Wachen und verschwinden. Da schlage ich Claude und den anderen vor. Ziemlich gewagt. Pa, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, fertig. Jetzt ans Halsband damit und dann los. Lauf, Timmy. Lauf zu Claude, Marco und Lucien. Er läuft los. Hoffentlich macht er es richtig. Tatsächlich rannte der kluge Timmy davon. Und die Indianer versuchten gar nicht erst, ihn aufzuhalten. Nur wenige Minuten vergingen. Dann kam Timmy zurück. Er brachte eine Nachricht von Claude. Gib hier, Timmy. Tatsächlich, eine Nachricht von Claude. Was steht da? Was hast du brav gemacht, Timmy. Claude schreibt keine Dummheit versucht auf keinen Fall zu fliehen. Vielleicht haben wir eine Fluchtmöglichkeit gefunden. Schickt Timmy in einer Stunde noch einmal zu uns. Einer Stunde? Mann, das Warten fällt mir jetzt schon schwer. Es bleibt uns aber nichts anderes übrig, als zu warten. Also gedulde dich. Noch nicht einmal eine Stunde verstrich, als es plötzlich laut wurde im Dorf. Was ist denn da los? Das ganze Dorf ist in Aufruhr. Kannst du was sehen, Julien? Die Indianer laufen in den Wald. Sie sehen wütend aus. Also haben Claude und die anderen es geschafft. Hoffentlich lassen die Ivarus ihre Wut nicht an uns aus. Warum haben wir nicht auch ab? Weil wir nicht können. Gleich neben der Tür stehen zwei Krieger. Die passen auf. Wir müssen warten. Los, legen wir uns wieder hin. Wir werden es ja hören, wenn die in Jana zurückkommen. Ob mit Claude und den anderen oder <lacht> ohne sie. Es blieb ruhig bis zum nächsten Morgen. Dann erschien plötzlich ein hochgewachsener Mann vor ihnen. Er verbarg sein Gesicht hinter einer grauenvollen Maske, über der sich ein gewaltiger Federbusch erhob. Mit einer Handbewegung befahl er ihnen, ihm in seine Hütte zu folgen. Dort fielen ihnen weitere Masken und einige Schrumpfköpfe auf. Der Maskierte drehte sich um und ließ die fünf Freunde allein. Ich verstehe gar nichts. Was sollen wir in dieser Hütte? Die hat doch nicht meine Tür. Begreifst du denn nicht, Julian? Wir sind frei. Oder siehst du irgendwo eine Wache? Wir sollten uns nicht zu so früh freuen, Anne. Das muss was zu bedeuten haben, dass wir vom Medizinmann abgeholt worden sind. Und wo sind Claude, Lucien und Marco? Ob sie entkommen sind? Ich habe keine Ahnung, Dick. Ich habe jedenfalls nicht gehört, dass die Indiana sie zurückgebracht haben. Wir sollten die Gelegenheit ergreifen und verschwinden. Das ist bestimmt nicht so einfach. Ich glaube, wir dürfen uns frei im Dorf bewegen, aber ich glaube nicht, dass wir es verlassen dürfen. Kommt, wir probieren es halt mal aus. Ja, Timmy, du kommst mit. Ich fühle mich erheblich cooler, wenn du bei uns bist. Es war, wie George angenommen hatte. Im Dorf konnten sie sich frei bewegen. Sobald sie aber versuchten, es zu verlassen, stellte sich ihnen ein Indianer in den Weg und hinderte sie daran, weiterzugehen. Habt ihr noch Angst vor den Javajos? Eigentlich nicht, wenn sie nur nicht so grässlich bemalt wären. Mir gefallen sie immer besser. Einige sind richtig freundlich. Ja, im Grunde genommen sind die Jivachus einfache Leute. Nur ein Medizinmann macht mich unsicher. Warum legt er nie seine Maske ab? Wahrscheinlich ist er hässlich wie die Nacht oder er hat Angst vor der Zugluft. <lacht> Nein, ich glaube, die Maske soll die anderen Indianer beeindrucken mhm. und ihnen ein wenig Angst einjagen. Ich würde sein Gesicht gern mal sehen. Wenn man vom Teufel spricht, dann kommt er. Seht ihr, da ist er. Wir sollen zu ihm kommen. Was will er denn von uns? Ruhig, Timmy, ganz ruhig. Wir sollen in die Hütte gehen. Irgendwie macht er mir Angst. Warum denn? Ich habe nichts Böses mit euch vor. Seht ihr, für euch nehme ich meine Maske ab. Was, was gibt's das ist denn so eigentlich? Indianer? Und wer sind sie? Da seid ihr überrascht, was? <lacht> Kein Wunder. Die Indianer nennen mich nur Rna. Mein richtiger Name ist Gila Tour. Gila Tour. Ja, ich war Pilot, bevor ich hier bei den Jivachos Medizinmann wurde. Den Namen habe ich schon gehört. Ja, stimmt. Ja, er stand in allen Zeitungen. Das <lacht> muss vor etwa zwei Jahren gewesen sein. Richtig. Ihre Expeditionen waren berühmt, aber dann. Dann stürzte mein Flugzeug über dem Urwald ab. Ich musste mit dem Fallschirm abspringen. Der Wind trieb mich weit, weit weg vom Flugzeug, und ich landete direkt vor der Hütte des Häuptlings im Dorf der Jivachos. Ich dachte, man würde mich umbringen, aber... Aber niemand hat Ihnen etwas getan. Im Gegenteil. Als die Indianer einen großen, blonden Mann mit blauen Augen vom Himmel fallen sahen, hielten sie mich für einen Kalum-Kalum, einen ihrer Wettergötter. Aber die Wachus wissen doch, was ein Flugzeug ist, oder? Natürlich, natürlich. Sie sehen oft genug, welche vorbeifliegen. Aber ein Fallschirm war ihnen noch nie untergekommen. Und mein Flugzeug hatten sie weder gehört noch gesehen. So hatten sie den Eindruck, dass ich direkt aus dem Himmel kam. Und Sie haben Sie bei diesem Glauben gelassen? Nicht ganz. Ich habe gesagt, dass ich nicht Kalum Kalum bin, sondern nur ein Gesandter. Mhm. Mittlerweile hält man mich für einen Glücksbringer. Und warum sind Sie immer noch hier? Hier kommen wir nicht weg. Wir sind viel zu weit weg von der Zivilisation. Außerdem sind wir umgeben von feindlichen Stämmen. Es ist einfach aussichtslos. Nur ein Hubschrauber könnte uns hier rausholen. Ja. Und die anderen? Claude, Lucienne und Marco? Wo sind sie? Irgendwo im Urwald. Sie haben keine Chance. Im Flugzeug ist ein Funkgerät, aber es funktioniert nicht. Claude hat versucht, es zu reparieren, aber er hat es nicht Was? geschafft. Was? Und das sagst du erst jetzt? Können sie es denn reparieren? Na, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich werde zum Flugzeug gehen und mir das Gerät ansehen. Und wenn noch irgendetwas zu reparieren ist, dann werde ich es wieder in Ordnung bringen. Aber das Flugzeug liegt weit entfernt von hier im Moor. Könnt ihr mir einen Anhaltspunkt geben? Nein. Dann ist euch vielleicht irgendetwas aufgefallen? Ich kenne mich aus im Urwald. Und wenn ihr mir sagen könnt, ob da irgendetwas Besonderes in der Nähe war, dann finde ich das Flugzeug. Das fehlt nicht so. Ein Felskegel, ja, stimmt, der schnell aus dem Urwald ragt. Wir sind hinaufgeklettert. Von dort aus konnte man weit über das Land sehen. <lacht> dann weiß ich schon Bescheid. Es ist nicht weit von hier. Nicht weit? Aber wir waren drei Tage unterwegs, bis wir hierher kamen. Ja, weil ihr euch im Kreis bewegt habt. Ich kann in einer Stunde beim Flugzeug sein. Und dann werden wir sehen, was ich machen lässt. In dieser Nacht schliefen die Kinder zum ersten Mal traumlos und tief. Am nächsten Morgen brachte eine Indianerin einen Korb mit Früchten und Maisfladen. Heißhungrig machten sie sich darüber her. Hier, eine Banane für dich. Danke. Und für dich auch. Ich weiß nicht, was das für eine Frucht ist. Schmeckt aber gut. Hey, da steckt ja ein Zettel. Lass mal sehen. Da steht was drauf. Eine Nachricht von G. Was schreibt er? Meine Neugier dreht mich bereits heute Nacht zum Flugzeug. Freut euch, Claude hatte einen Teil falsch montiert. Ich habe alles in Ordnung gebracht. Der Sender funktioniert. Das erste SOS ist gefunkt. Bisher ohne Antwort. So oft ich kann, werde ich weiter. Er ja, hat es geschafft. Er ja, hat es repariert. Jetzt werden wir gerettet. Ja. juhu. Oh, kommen wir nach Hause. Oh, Sie jubelten, tanzten und lachten wie wild vor Freude und übten damit eine magische Anziehungskraft auf die Jivacho-Kinder aus. Aus allen Richtungen kamen sie an, um mit ihnen zu tanzen und zu lachen. Dabei wussten sie gar nicht, worum es ging. Diese Jivachos, sie sind richtig nett, wenn man sie zu nehmen weiß. Trotzdem sind sie mir aus der Ferne lieber. Hoffen wir, dass unsere SOS-Rufe gehört werden. Von jetzt an wurden die fünf Freunde ruhiger. Sie konnten hoffen, bald gerettet zu werden. Und das nahm ihnen die Angst. Guy ging so oft wie nur irgend möglich zum Flugzeug und rief um Hilfe. Und wenn er zurück war, erklärte er ihnen, wie die Indianer lebten. Oder er erzählte ihnen ihre Legenden. Sag mal, hat euch Tofi eigentlich schon mal etwas von dem alten Inkaschatz erzählt, der hier irgendwo im Urwald versteckt sein soll? Tofi? Ah, okay. Nein, von einem Schatz hat er nichts gesagt. Wir können ihn auch nur schwer verstehen. Also, es geht um eine alte Jivacho-Sage. Es das heißt, dass ein Schatz vom Urwald verschluckt wurde. Oh. Im Mondtempel eines Inka-Stammes, den es schon längst nicht mehr gibt. Was für ein Schatz? Woraus besteht der? Gold, Diamanten? Oh, das weiß niemand, Dick. Tut mir leid. Es ist ja nur eine Sage. Oh, wie aufregend. Sogar Timmy ist aufgeregt, als ob ja. er wüsste, worum es geht. Ja. Soll ich weitererzählen? Ja. Gut. Also, die Wachos sprechen oft über diesen Schatz. Sie sind jedoch nie auf den Gedanken gekommen, danach zu suchen. Sie könnten doch mit Gold oder Diamanten nichts anfangen, stimmt's? Ein Schatz können wir ihn denn nicht suchen? Ja. Ohne die Hilfe der Hivachos? Hm, ausgeschlossen. Es könnte allerdings sein, dass die Indianer sich jetzt doch für eine Schatzsuche ja. interessieren. Warum ausgerechnet jetzt, Guy? Weil es in der Sage heißt, dass Kinder den Schatz finden werden. <lacht> Kinder? Das ist ja fantastisch. Ja. Wir müssen sofort handeln. Bitte, Guy, reden Sie mit dem Häuptling. <lacht> Sagen Sie doch einfach, Kalum, Kalum hätte uns geschickt, den Schatz zu finden. Das ist es, der Schatz gegen unsere Freiheit. Ja. <lacht> langsam, langsam, langsam. Noch habt ihr den Schatz nicht. Und ob ihr ihn überhaupt findet, ist wirklich noch offen. Der Urwald ist groß. Wisst ihr überhaupt, wo ihr anfangen wollt mit der Suche? Hm? Jede Sage enthält ein Körnchen Wahrheit. Vielleicht sogar noch mehr. Schon richtig. Es gibt ja Hinweise. Drei Sätze müssen enträtselt werden. Sie geben an, wo der Schatz versteckt ist. Sie wurden über viele, viele Jahre mündlich überliefert. Vielleicht wurden sie im Laufe der Zeit auch verdreht, sodass sie gar nicht mehr stimmen. Also erwartet nicht zu viel. Guy hat recht, das klappt nie. Nur nicht zu so pessimistisch, Dick. Wir schaffen es. Also Guy, fragen Sie den Häuptling, ob wir den Schatz suchen dürfen, ja? Hm, ja warum nicht? Vielleicht lässt er sich ja überzeugen. Wir werden den Schatz finden. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Oh. Na hey, Dick, du bist ja plötzlich so zuversichtlich. Klar, du hast ja gesagt, ich soll nicht so pessimistisch sein. Wird schon klappen. Ja. Schon bald kam Guy wieder zurück und berichtete, dass der Häuptling einverstanden war. Die fünf Freunde jubelten. Ihr gefährliches Urwaldabenteuer bekam eine unerwartete Wende. Ein Schatz lockte und die Wachos stellten eine Expedition zusammen. Doch wohin sollten sie sich wenden? Wo sollten sie den Schatz suchen? Die Antwort auf diese Fragen verbarg sich in den geheimnisvollen Sätzen, die der Medizinmann ihnen nannte. Also, die überlieferten Sätze lauten, die Sonne fällt in die Mitte des Marigots. Dann siehst du den Mond untergehen. Von dort aus wird dich die gelbe Göttin mit ihren grünen Augen ansehen. Ist das alles? Das ist alles. Drei Sätze. Ja. Drei unverständliche Sätze. Ob die Reihenfolge stimmt, vielleicht. Ja. Ich glaube schon, Julien. Denn der zweite Satz beginnt mit dann. Er bezieht sich also auf den vorhergehenden Satz. Ebenso der dritte, der sich auf den zweiten bezieht. Ja, mhm. hat recht. Also ich komme nicht weiter mit dieser Marigot-Geschichte. Was ist denn eigentlich Marigot? So etwas wie eine Flut wenn das ansteigende Meer das Wasser in die Flüsse drängt. Das ist hier sehr häufig. Natürlich ist nicht wirklich die Sonne gemeint, die ins Wasser fällt, sondern ihr Spiegelbild. Ja. Und um in die Mitte zu fallen, müsste das zu einer bestimmten Tageszeit geschehen. Mittags? George, du bist mal wieder unschlagbar. Das ist es. Wir müssen eine Flut abwarten, die mittags... Ja, was denn? Den Mond untergehen sehen. Mittags... Wir müssten also einen Zeitpunkt abwarten, in dem die Sonne in Zenit steht und der Mond untergeht. Der erste Satz ist klar. Die Expedition muss dorthin geführt werden, wo die Flut einsetzt. Mit dem zweiten komme ich noch nicht klar. Aber was sagt der dritte? Von dort aus würde ich die gelbe Göttin mit ihren grünen Augen ansehen. Das ja. ist doch ganz klar, oder? Dir vielleicht, mir nicht. Oh, Anne, bitte gib dir mehr Mühe. Der Satz beschreibt den Schatz selbst. Die gelbe Göttin muss ein Idol gewesen sein. Ja, während die grünen Augen kostbare Edelsteine sind. Smaragde, grüne Edelsteine. Ja, wir sind schon enorm weit. Wisst ihr das eigentlich? Wir schaffen es. Ich sag euch, wir finden den Schatz. Das Einflussgebiet der Flut lag einige Tagesmärsche vom Dorf entfernt. Es war ein mühsamer und anstrengender Weg. Bevor sie ihn antraten, eilte Guy noch einmal zum Flugzeug und rief über Funk Hilfe, ohne allerdings eine Antwort zu bekommen. Danach wachte er mit Argusaugen über die Kinder, um mögliche Gefahren von ihnen abzuwenden. Hier lang. Dick, pass auf, nicht weiter. Ich wäre beinahe draufgetreten. Das war ein Klima. Ihr lag hier zwischen den Büschen. Ich dachte, es wäre ein Baumstamm. Keine Mahler sind gefährlich. Aber der eben hat sich mindestens so erschreckt wie du. Seid vorsichtig und seht genau hin, wohin ihr eure Füße setzt. So, jetzt weiter. Ja. Komm. Ich fürchte, wir finden den Fluss nie, von dem die Sage spricht. Es kann nicht mehr weit sein, ey. Hier sind doch überall Flüsse. »Sicher, aber auf keinen passt die Beschreibung. Sie sind alle von Bäumen überwuchert, mhm. sodass ich die Sonne gar nicht in ihnen spiegeln kann.« »Nur nicht die Geduld, völlig mhm. Es muss ein großer, breiter Fluss sein. Wir werden ihn finden. Kommt, weiter.« »Ja, los.« Noch zwei weitere Tage zogen die Indianer mit Gila Tour und den Kindern durch den Urwald. Einige Male tauchten andere Indianer auf.« ließen sie jedoch schweigend vorbeiziehen. Immer wieder blickten Jaguare mit gelb glühenden Augen von den Bäumen auf sie herab und mächtige Pythonschlangen kreuzten ihren Weg, ohne sie jedoch anzugreifen. Dann endlich erreichten sie ein großes Gewässer. Guy schöpfte in einem Schildkrötenpanzer Wasser für die Kinder und ließ eine kleine Pille darin zergehen. So, Kinder... Das macht das Wasser trinkbar. Die Pillen stammen noch aus meiner Bordapotheke. Ich gehe sehr sparsam damit um. Aber heute, heute können wir das Wasser ja nicht abkochen. Das würde ganz einfach zu lange dauern. So. Ja, danke. Ah, danke. Ich bin auch durstig und weh. <lacht> Seht war's. doch mal, die Sonne. Sie spiegelt sich genau in der Mitte des Sees. Ja. Dies muss das geheimnisvolle Wasser so. aus unserem Rätsel sein. Ja. Aber das ist nicht gesagt. Das kann ebenso gut ein anderes sein. Bevor wir jubeln, sollten wir prüfen, wo der Mond untergeht. Den kann man doch jetzt nicht sehen. Es ist viel zu hell. Also der Mond geht im Westen unter und mhm. das ist dort... Aber von einem Mond ist wirklich nichts zu sehen. Habe ich doch gesagt. Da, da, seht doch. Da, da ist eine Platte. Oh. Sie ist kein oh. Mond. Da ganz Eine, eine da Mondscheibe, ja, das kann ja. sein. Das stimmt. Tatsächlich, da war eine Scheibe aus Stein. Sie hatte einen Durchmesser von fast vier Metern und sie schimmerte silbern wie der Mond in der Nacht. Die vom Wasser reflektierten Sonnenstrahlen beschienen die Platte und ließen sie beinahe unwirklich aussehen. Und niemand zweifelte daran, dass sie der Lösung des Rätsels nun ganz nahe waren. Sie gingen um den See herum und näherten sich der Platte. Die Steinplatte soll den untergehenden Mond darstellen. Und da bin ich ganz sicher. Du könntest recht haben, George. Mhm. Von dort aus würde ich die gelbe Göttin mit ihren grünen Augen ansehen. Da ist ein Gebäude, seht doch. Es sieht aus wie ein Halbmond, der auf dem Rücken liegt. Tatsächlich. Es ist unglaublich. Treten wir ein. Die Göttin mit den grünen Augen wird wohl zu Hause sein. Es <lacht> wäre unhöflich, sie warten zu lassen. Aber das ist ja... Sieht dort. Ja. Drei Rucksäcke. Oh. Wir sind nicht die Ersten, die nee. den Tempel betreten. Was hast du, Tim? Er deine Gefahr. Gef ja, Im Gegenteil, er ist auf etwas Bekanntes gestützt. Bleibt hier. Hm? Ich gehe vor. Ich pfeife, wenn ihr nachkommen könnt. Seien Sie vorsichtig, Guy. Ja. Oh. Er ist in der Höhle. Ich gehe nach. Ich lasse ihn nicht allein. Wir gehen alle. Ja. Komm, Timmy. Die, die anderen trauen sich nicht, weil sie klüger sind als wir. Gehen! Wir werden fast über sie gestolpert. Ja. Ich bin stehen geblieben, um mich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Ihr solltet doch draußen bleiben. Wir lassen sie nicht allein. Ein richtiger Tempel. Da links sind Treppen hoch zu einer Art Altar. Das sieht aus wie ein Tisch. Die Opferstätte. Pssst, seid leise. Da ist ein Licht. Äh, endlich funktioniert diese blöde Lampe wieder. Marco! Was? Das darf nicht wahr sein. George und... Wer ist das? Ein Indianer? Claude, Lucien! Wir haben Besuch! <lacht> Ihr seid es? Aber das gibt's doch nicht. Doch, das gibt's. <lacht> sie hatten die drei Flugzeugentführer gefunden, die im Tempel Zuflucht gesucht hatten. Aufgeregt berichteten sie, wie es ihnen ergangen war. Claude lachte schallend, als er erfuhr, dass Guy als Medizinmann bei den Jivachos lebte. <lacht> Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe Nett, euch wiederzusehen Vielleicht finden wir zusammen eine zivilisierte Ecke in dieser grünen Hölle Wir haben uns total verirrt Immerhin haben wir den Tempel entdeckt und etwas Tolles gefunden Kommt, das müsst ihr euch ansehen Hier entlang Was ist es denn? Sag es doch. Nur noch ein bisschen geduldig. Hier ist es. Na, was sagt ihr? Oh, eine Statue aus Gold. Der Schatz der Eberost. Eine goldene Frau, sie hat eine Mondsichel im Haar. Ja, die Raum sind grün. Smaragde. Ja, Smaragde. Wir werden sie herausbrechen und teuer verkaufen, sobald wir wieder in Rio sind. Moment mal, wir sind genau wegen dieser Statue hier. Sie ist dem Häuptling der Jibachos versprochen. Sobald wir sie ihm übergeben haben, können wir in die Zivilisation zurückkehren. Es ist uns völlig egal, was aus ihnen und den Kindern wird. Wir wollen schnell reich werden. Wenn dich die Jibachos erwischen, Lucien, wirst du niemals reich. Und ohne Hilfe finden wir hier nie wieder heraus. Also seid vernünftig. Vernünftig? <lacht> Wer ist denn hier vernünftig? Du jedenfalls nicht! <lacht> Das sind zu viele für uns! euch! Im Himmelswillen hört auf zu kämpfen oder sie bringen euch um! Aufhören! Lucien, Marco, Schluss! Die drei Luftpiraten wehrten sich nicht mehr. Die Jewachus überwältigten und fesselten sie und führten sie dann hinaus. Einige Indianer nahmen die goldene Statue und folgten den anderen. Was tun wir denn jetzt? Wir müssen ihnen helfen. Sie werden ins Dorf gebracht. Und dann wird ein großes Fest gegeben. Das wird mehrere Tage dauern. Während dieser Zeit sind Claude, Lucien und Marco sicher. Ja. Und dann wird man sie vermutlich töten. Aber so weit darf es nicht kommen. Ich werde über Funk um Hilfe rufen. Das haben Sie bis jetzt auch getan, ohne Erfolg. Verlasst euch drauf, Kinder. Ich, ich lasse nicht zu, dass Claude und den anderen etwas geschieht. Irgendetwas wird mir schon einfallen. Und vergesst nicht, als Medizinmann habe ich großen Einfluss auf den Stamm. Die Indianer kehrten tatsächlich in ihr Dorf zurück. Und es kam, wie Guy vorhergesagt hatte. Der Häuptling beschloss, ein großes Fest zu Ehren der goldenen Göttin zu feiern. Guy nutzte jede sich bietende Gelegenheit, um zum Flugzeug zu gehen und um Hilfe zu rufen. Und einmal hatte er Erfolg. Er kam gleich in die Hütte zu den fünf Freunden gerannt. Mittlerweile hatte das Fest begonnen. Sie sind es? So spät noch? Ja, ich habe eine gute Nachricht für euch, Kinder. Wahrscheinlich werden schon morgen Armee Hubschrauber kommen und uns rausholen. Nein, ich habe nicht mehr lange geglaubt. Ja, Pst, nicht so laut. Wir dürfen das Fest nicht stören. Ob der Häuptling Schwierigkeiten macht, wenn die Hubschrauber kommen? Ich hoffe nicht. Ich werde ihm sagen, dass die Boten des Himmels uns holen. Er wird es nicht wagen, sich gegen Kalum, -Kalum aufzulehnen. Wissen unsere Eltern schon Bescheid? Sie machen sich bestimmt große Sorgen, mhm. weil sie nicht wissen, wo wir sind und ob wir noch leben. Ich habe darum gebeten, sie sofort davon zu benachrichtigen und Ach dass ihr wohl Glück. auf seid. Und was ist mit Marco, Claude und Lucienne? Tja, ich fürchte, da können wir nichts tun. Das Militär darf keine Waffengewalt anwenden, damit euch nichts geschieht. Aber die Hubschrauber könnten zurückkommen, wenn wir in Sicherheit sind. Die Entscheidung liegt nicht bei uns, sondern nur bei den Soldaten. Und die scheinen nicht gewillt zu sein, die drei Flugzeugentführer zu befreien. Wir müssen einen Ausweg finden. Wir müssen, um jeden Preis. Die Kinder schliefen schlecht in dieser Nacht. Sie wollten sich nicht damit abfinden, dass die Flugzeugentführer verloren sein sollten. Selbst Timmy schien schlechte Träume zu haben. Er schreckte immer wieder hoch. Am Morgen aber rief George, Guy und die Geschwister zusammen. »George, was ist los?« ich habe nachgedacht und einen Trick gefunden, wie wir Claude, Marco und Lucien helfen können. Los, sag schon. Ganz einfach ist es nicht. Guy muss helfen. Und Marco muss seine Rolle genau einstudieren. Marco? Was hat der dabei zu tun? Marco kann fantastisch gut Stimmen nachmachen. Er kann sogar Bauchreden und den Eindruck erwecken, dass sie aus verschiedenen Richtungen kommen. Ach. Ja, das stimmt. Dieses Talent will ich nutzen. Marco könnte zum Beispiel wie die Mondgöttin reden. Hm, alle Vetter. Eine grandiose. Das ist eine große Idee, George. Das sollten wir wirklich versuchen. Ich werde dem Häuptling einreden, dass allein die Mondgöttin über das weitere Schicksal der drei entscheiden kann. Ich selbst werde der Statue die Fragen stellen und Marco wird antworten. Geht denn das? Marco spricht doch den Dialekt der nicht. Ach, die paar Worte bringe ich ihm schon bei. Ich gehe gleich zu ihm. Guy traf alle Vorbereitungen. Am Morgen des nächsten Tages versammelten sich alle Indianer um einen freien Platz in der Mitte des Dorfes. Hier hatte der Medizinmann die goldene Statue aufgestellt. George blickte voller Sorge in den Himmel hinauf. Wo blieben die Hubschrauber? Würden die Piloten das Dorf überhaupt finden? Ich bringt Marco nichts durcheinander. Und sonst merken die Ivachos, dass wir sie täuschen wollen. Mondgöttin, hörst du mich? Ich höre dich, Mondgöttin. Erkennst du diese drei Männer, die an dir gefriefelt haben? Ja, ich erkenne sie. Pho, der große Häuptling der Jivachos, hat sie zum Tode verurteilt. Verdienen sie diese Strafe? Ja, sie verdienen sie. Sie sollen sterben, aber wie, Mondgöttin? Wie sollen sie sterben? Kalum, Kalum selbst wird sie auf den Mond, in das Reich der ewigen Winde bringen. Sie werden gemeinsam mit Na dorthin fliegen. Es geschehe. Ich werde tun, was die Göttin befohlen hat, großer Häuptling. Hört mich an, Jivachos. Die fliegenden Boten von Kalum Kalum kommen, um die Opfer zu holen. Da sind sie. Sie haben uns gesehen. Sie landen. Die Maske überlasse ich dir, großer Mann. als Erinnerung an mich. Ehre die Mondgöttin. Sie beschützt euch alle. In die Hutschrauber. Kinder, Eisböck, schneller. euch oh. oh. schneller! die schneller. Die fünf Freunde kletterten eilig in die Maschinen. Marco, Claude, Lucien und auch die folgten ihnen, bevor die Indianer recht wussten, was geschah. Dann stiegen die Hubschrauber auch schon wieder auf und ratterten davon. Tag landeten sie auf dem Flughafen von Rio de Janeiro. Hier erwartete die Verschollenen ein geradezu unbeschreiblicher Trubel. Die Presse der ganzen Welt interessierte sich für die Abenteuer der fünf Freunde und des schon so lange vermissten Forschers Gila Das sind sie, das sind die fünf Freunde. Äh, Guy Latour äh, ist auch dabei. Ein bitte. Und die Flugzeugeführer. Bitte lächeln Bravo. Lächeln bitte. bitte hier einmal mein rüberlächeln. Auto. Nur ein ja, Foto. Die bitte. Die. Ja. Gut, gut, yeah. gut. So, nun reicht's, aber danke, meine Herren. Ja, vielen Dank. Und bitte keine Fotos mehr. Ja, danke. Ich gebe morgen eine Pressekonferenz. das glaube ich nicht. Da sind unsere Eltern. Mama, Juhu. Papa, hier sind wir. Das war das größte Abenteuer aller Zeiten. Jetzt bin ich bloß mhm. gespannt auf das nächste. Nein, bitte keine Abenteuer mehr. Ich möchte einmal Serie machen ohne Abenteuer. <lacht> äh, daraus wird nie etwas. Das stimmt. Sie schlossen ihre Eltern in die Arme und berichteten aufgeregt von ihrem Urwaldabenteuer. Marco, Claude und Lucien wurden verhaftet und abgeführt. Sie mussten mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Guy Latour widmete sich der Presse und die fünf Freunde waren froh darüber. Sie wollten für eine Weile mit ihren Eltern alleine sein.